și în cer și pe pământ, el ni-tă totuși Din nou împreună. Dragi ascultători, aici este emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este Iacov, prezentatorul programului, aducându-vă lecția numărul 41 a emisiunii noastre. Iubiți ascultători, Programul acesta vine să întâmpine nevoia expresă de a ne hrăni partea noastră spirituală cu cea mai nutritivă hrană adecvată Duhului. Aceasta este cuvântul cel scris al lui Dumnezeu, sub directa și nemijlocita călăuzire a Duhului Său cel Sfânt. Puteți fi siguri că timpul petrecut în jurul cuvântului lui Dumnezeu este timpul cel mai bine folosit. Tot ceea ce se face în afara preocupării de partea noastră spirituală este deșertăciune. Tot ceea ce se face în legătură cu îngrijirea cât mai atentă a laturii noastre spirituale este de cel mai mare folos că cine rămâne veșnic. Ce trist este să vezi un om trăind la nivelul regnului animal, purtând grijă numai de trupul său, neglijindu-și partea sufletească. În cadrul acestui program, preotul Valeriu a înmăuncheat un frumos buchet de meditații scrise de preotul Niculiță cu privire la versetele Noului Testament, luate unul câte unul. Astăzi ne aflăm la lecția numărul 41, studiind Evanghelia după Matei. Potrivit unui obicei a Dumnealui, programul se deschide cu o mică istorioară culeasă de preotul State într-o broșurică. Și ascultăm citirea ei. Se spune că o femeie cam rea de gură și care nu mai contenea din blesteme și ocări, merse odată la un preot să se spovedească. Preotul, ca unul care deja o cunoștea pe femeia aceasta, a luat un scai, el a pus în mână și a spus să meargă pe un câmp din apropiere ca să semene din grăunțele lui una câte una. Femeia s-a mirat mult de un astfel de canon, adică o astfel de pedeapsă, dar a ascultat după ce a însprivit de făcut cele ce îi se dăduse la face, s-a întors la preot. Acesta i-a spus, «Acum întoarce-te și adună toate grăunțele!» Femeia s-a supus din nou și a plecat. Curând însă a trebuit să constate că era cu neputință să facă așa ceva. Morala este următoarea. Tot așa se petrec lucrurile și cu vorbele. Ele zboară ca vântul și odată spuse nimeni nu le mai poate lua înapoi și nici atât să le șteargă. Câtă nenorocire se împrăște printre oameni din pricina aruncării vorbelor fără rost și fără să ne gândim mai înainte de ale rosti. Să ascultăm în continuare un cântec după care preotul Valeriu ne va citi meditațiile de astăzi care ne pot da singura soluție și în privința exercitării controlului asupra gurii. Cei viața ta? Penița, cu care scrie mereu pe un drum și voi la ultima portiță Când vrei să ștergi ca pe o tablița Nu se mai ștergi Fapterele rămân pe ca într un album, păzit e scrisul tău de stele, de a-i pune mori întregi s Iubiți ascultători, ne apropiem acum de Cuvântul Lui Dumnezeu și dăm citire versetului 5 din capitolul 6 al Evangheliei după Matei. Din versetul acesta am avut o serie de gânduri cu prilejul lecțiunii precedente, gânduri cărora le vom adăuga și pe cele ce urmează și care nu au putut fi atunci expuse din motive de timp. Așadar, versetul sună în felul următor. Când vă rugați,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 Adevărata rugăciune trebuie să fie o prăbușire a euului vechi de pe înălțimile care caută să se ridice zilnic, și o încărcare cu lumină și putere pentru luptele duhovnicești care urmează. Asta în picioare nu însemnează numai poziția fizică, ci poziția spirituală. Cineva poate sta numai în genunchi în biserică, și totuși să fie ridicat lăuntric în vârful degetelor pentru a fi văzut de cât mai mulți ca să-l admire cât este el de evlavios. Altul poate sta în picioare și totuși să fie îngenuncheat în sufletul său și să nu se gândească decât la Dumnezeul Cel care vede tot, știe tot și poate tot. Așadar, nu poziția corpului se are neapărat în vedere, ci poziția Duhului, relația cu Dumnezeu. Atunci când și poziția corpului și poziția Duhului sunt într-o adâncă umilință, este și mai bine. Într-o galerie de artă există un tablou care, de la distanță, pare a înfățișa un călugăr, stând în adâncă evlavie, cu mâinile încrucișate, semnul rugăciunii. Dar când te apropii, vezi că el de fapt stoarce o lămâie într-un pahar de băutură. Vedeți aparențele de multe ori înșeală. Eu nostru vechi, fiind din sămânța șarpelui cel vechi, este și el un șarpe care să trăște peste cele mai sfinte momente ale vieții noastre duhovnicești. Rugăciunea de paradă nu are nici o valoare înaintea lui Dumnezeu, ba încă este chiar o urăciune. Spune Stanley că, dintre toate discursurile, cele mai respingătoare discursuri sunt discursurile în rugăciune. Acela care ține asemenea discursuri nu este omul cel nou, ci omul cel vechi, care se înalță în vârful degetelor, căutând să domine totul. Asemenea rugăciuni sunt plă o plăcere pentru el și pentru tatălui, care este diavolul. Niciodată să nu spui rugăciuni, ci să te rogi. Domnul Iisus ne învață cum trebuie să ne rugăm. Orice lucru trebuie învățat și mai ales rugăciunea, care este o audiență la cea mai înaltă autoritate. Își are și ea regulile ei ca orice altă audiență de pe pământ. Dacă nu o respecti, nu te primește împăratul cerului și al pământului. În primul rând, în camera de audiență, nu se intră îmbrăcat cu mantaua fățărniciei. În alta autoritate nu stă de vorbă cu fățărnicii. Așa spune aici Mântuitorul, să nu fiți ca fățărnicii. Și oricând putem fi fățarnici, dacă lăsăm Euul vechi să se ridice în picioare... Locul lui este crucea, zilnic să-l țintuim ca să nu mai poată face nicio mișcare și astfel să nu fim împiedicați nici în rugăciune și nici în lucrare. Să nu fiți ca fățarnicii, spune Mântuitorul, cărora le place să se roage stând în picioare la colțurile ulițelor. Într-o altă traducere spune la răspântiile drumurilor largi. Sunt unii cărora le trebuie marile bulevarde pentru a se face cunoscuți. Domnul Iisus respinge aici și rugăciunea publică și cea vocală, cum este arătat la Ioan 4, 21 până la 24. Așadar, să nu fiți ca fățarnicii! Acestor oameni nu le ardea de rugăcine către Dumnezeu nici să ceară, și nici să aștepte bine cuvântările lui, ci ei voiau numai să se arate oamenilor cât sunt de evlavioși. Și și-au căpătat răsplata ce au ajuns la ceea ce au dorit, s-au văzut lăudați pentru că se arătaseră atât de religioși. Iubiții mei, să veghem cu multă strășnicie asupra evlaviei noastre din afară. Darurile și ajutorul nostru față de alții să le facem din dragoste pentru Domnul Isus, nu pentru a fi lăudați. Necurmat, trebuie să facem fapte bune, dar fără să căutăm să fim lăudați de oameni. Un credincios care a făcut foarte mult bine în spitalele cu soldați răniți și al cărui nume era săpat în inimile soldaților, cerea iertare lui Dumnezeu că îngăduise să lase să se răspândească prin soldați chipul său. El voia ca figura lui să fie uitată. Numai Hristos trebuie să fie cunoscut ca acela care dădea bine cuvântările și ca acela care găsise cu cale să se folosească de un om pentru proslăvirea numelui său. În continuare, la versetul 6 din Evanghelia după Matei, capitolul 6, continuând să ne învețe cum să ne rugăm, Mântuitorul spune: Ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este neascuns, și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Două înțelesuri are acest loc din Evanghelie: înțelesul propriu și înțelesul figurat sau cel duhovnicesc. Atât unul cât și celălalt sunt de foarte mare însemnătate în trăirea adevăratei vieți de rugăciune fără de care nu poate fi mântuire și nici cunoașterea adevărului. Despre primul înțeles, iată ce spun unii oameni ai lui Dumnezeu. Thomas de Kempis spune că mai bine este să stai în odăiță și să porți grijă de sufletul tău, decât să faci în lume semne și minuni. George Müller spune niciodată să nu ieși din odăița ta dimineața până nu-i totul în ordine între tine și Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă și în odăiță intri și în cui ușa după tine, dar faci asta pentru fală, atunci și ușa încuiată nu-ți mai aduce niciun folos. Dumnezeu pretutinde caută la scopul faptei. Să facem deci rugăciunile nu prin mișcările corpului, nu cu plecarea capului, ci cu bună dispoziție sufletească, nu cu zgomot ci hărmă ci cu frângere de inimă și cu lacrimi neprefăcute. Încheia citatul. Deși versetul de mai sus nu oprește rugăciunea publică, pentru că însuși Domnul Isus s-a rugat în public, Totuși vrea să ne învețe cu mai mult apăs că nu trebuie să ne rugăm pentru a fi ascultați de oameni așteptând laudele lor și încă un lucru, este necesar să avem locul nostru de rugăciune. Natanael și avea locul său de rugăciune. Sunt suflete care n-au la îndemână nici măcar o cămăruță unde să se poată retrage Însă acolo unde e simțită nevoia după o legătură strânsă cu Dumnezeu Se găsește și un loc ascuns pentru rugăciune Un om lucra într-o turnătorie Prin harul lui Dumnezeu el ajunsese la o viață nouă Mărturisea pe mântuitorul său mai mult prin viață decât prin cuvinte Era simplu și deschis cum sunt toți credincioșii și tot așa era și rugăciunea lui. În atelierul unde lucra el era un mare zgomot. Totuși și aici își găsea un locșor unde se retrăgea, fără să fie băgat de seamă, pentru a lua prin rugăciune putere de sus. Acest colțișor era în spatele unei mașini mari. Acolo nimeni nu-l vedea, în afară de tatăl de sus. Roagă-te în ascuns tatălui tău și el îți va răsplăti. Acest cuvânt al Domnului Isus se împlinea în tocmai în acest credincios. Binecuvântarea lui Dumnezeu se arăta lămurit în făptura și viața lui. În cei din urmă anii vieții lui, Dumnezeu l-a dus la școala suferinței, dar oricine vedea să-l vadă în o lui, nu pleca de la el fără să fie binecuvântat. Intră în o ta, spune Mântuitorul, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău. Adevărata viață de rugăciune începe din odăița inimii. Dacă odăița aceasta este curată, orânduită și împodobită frumos, atunci Tatăl Ceresc, Domnul Iisus și Duhul Sfânt locuiesc în ea și ori de câte ori te rogi, rugăciunea -ți va fi ascultată. Dumnezeu nu poate locui într-o inimă întinată de păcat, Într-o inimă dezordonată, împrăștiată și fără încuietoare la ușă Căci după ce el a intrat în lăuntru, după ce totul e pus în rânduială Trebuie încuiată ușa dinspre lume și păcat Ușa care este încuiată în felul acesta Adică o viață care are grijă să nu pătrundă în inimă gânduri și simțăminte de la lume și nici atât păcat Ușa încuiată în felul acesta garantează pacea, rânduiala și fericirea inimii. O inimă fără încuietoare la ușă este prădată de hoții patimilor, păcatelor și arătăcililor, este călcată în picioare și murdărită de toate fiarele întunericului, de toate duhurile necurate și vrăjmașe. Intră deci în odăița ta și încuieți ușa. Nicio lucrare bună și adevărată, nicio biruință, nicio descoperire, niciun har, nimic nu poți face, nu poți primi și nu poți păstra dacă nu intri în odăița inimitale și apoi să încui ușa. Când ești în cabina telefonică, nu înțelegi pe cel cu care vorbești decât dacă închizi ușa. Tot așa și cu odăița inimii. Numai când încui ușa Poți să-L înțelegi pe Dumnezeu la celălalt capăt de fir, adică atunci când nu vrei să mai ei aminte la nimeni și la nimic în afară de Mântuitorul, atunci abia găsești în inima ta pe El și ai pace și bucurie. Viața din afară are o valoare numai dacă înăuntru e ordine și lumină. Este un mare pericol pentru mântuirea ta veșnică dacă te ostenești numai cu viața din afară, adică adunări, cântări, predici, lucrări, tot felul de lucrări religioase, uitând de viața ta lăuntrică. Roadele Duhului nu vin din trăirea vieții din afară, ci din trăirea vieții lăuntrice. Omul ascuns al inimii despre care ne vorbește 1 Petru 3 cu 4, Iată grija cea din tâi a celui credincios Omul cel nou, omul lui Hristos, omul duhovnicesc Trebuie ocrotit, acesta trebuie hrănit Trebuie îmbrăcat, trebuie păstrat într-un mediu potrivit Pentru a se dezvolta Căci la nimic nu folosesc toate lucrările din afară Dacă omul din lăuntru nu este într-o stare bună Mântuitorul spune cu un alt prilej Spală mai întâi partea dinăuntru a inimii și apoi partea din afară va fi curată automat. Ca să-L vezi pe Dumnezeu, trebuie să trăiești viața ascunsă, viața dinăuntru. Vor unii să-L vadă pe Dumnezeu, dar ei oare ți-ar îngădui să-I vezi pe ei? S-ar dezbrăca goi înaintea ta și ar dezvălui ei taina sufletului înaintea ta? Și noi suntem în ascunzișuri și arătăm oamenilor numai învelișuri. Dacă eu sunt sfânt în lăuntru, voi împrăștia sfințenie și în afară. Dacă eu sunt foc pentru Dumnezeu înăuntru, voi aprinde și pe cei din jurul meu pentru Dumnezeu. Trebuie deci să păzesc izvorul, inima, dacă vreau ca apele ce cur din el să fie curate și sănătoase. Vrăjmașul sufletelor noastre pândește clipă de clipă ca să vadă ușa deschisă și apoi să arunce o trava lui în izvor. Să ținem deci ușa încuiată față de tot ce este păcat, față de tot ceea ce este minciună față de tot ceea ce împiedică viața duhovnicească, față de orice învățătură și șoapta diavolului care vine fie din inimile noastre vechi, fie prin cei din jurul nostru învățături care nu-și au temeiul în Sfânta Scriptură. Nici o șoaptă vrăjmașă, nicio ademenire, nicio amenințare să nu ne stânjenească mersul nostru pe calea cea strâmtă. Dacă izvorul inimii este curat, dacă ușa inimii o ținem încuiată, atunci toată stricăciunea din afară nu ne poate face nici un rău. Dacă nu primim răspuns la rugăciunile noastre, de multe ori motivul pentru care nu primim este că n-am intrat în odăița inimii și după ce am intrat nu am închis ușa. Să intrăm deci în odăița inimii, să închidem ușa după noi și să trăim acolo în prezența lui Dumnezeu. În continuare, la versetul 7 al capitolului 6 al Evangheliei după Matei, Mântuitorul ne spune Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați Iubiții mei, bolborosirea și mulțimea vorbelor în rugăciune sunt felul de a fi al păgânilor în creștinism nu s-a lăsat un tipic după care trebuie să se roage credinciosul. Nici Domnul și nici apostolii săi n-au făcut și n-au învățat pe nimeni să trăiască sau să se roage după un anumit tipic, ci atât viața cât și rugăciunea sunt ceva liber, spontan, după împrejurări, după nevoi. Este o izbucnire de fapt a ceea ce Duhul ne îndeamnă. Atât trăirea cât și și lucrarea trebuie să fie, așa cum ne învață tot Mântuitorul la Ioan 4 cu 23, în duh și în adevăr. Și acum, pentru că am vorbit așa de mult despre inima ca fiind izvorul din care ies toate acțiunile vieții, haideți să ascultăm o strofă de cântare de Maria Pindic, la vremea când era încă o fetiță, cântare care ne arată în mod minunat... Modul în care trebuie să vegem asupra minții noastre. Mintea ta e ca o moră care macină mereu gândurile și păcate sau trăirii din Dumnezeu. Păzește-ți mintea, că-și doar prin ea, ai viață bună sau viață rea. Păzește-ți mintea, că-și doar prin ea, ai viață bună sau viață rea. Iubiți ascultători, la punctul acesta încheiem în programul 041 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Poezia, căreia îi vom da ascultare în minutele care mai urmează, intitulată Un antropos în locuința morților, ne prezintă un om care, înșelat de bogățiile și de viața aceasta trecătoare, nu și-a făcut timp să se roage câtă vreme era pe pământ. Ajuns în locul de chin, înalță și el atunci în sfârșit rugăciune, dar vai, prea târziu. Să dăm deci ascultare poeziei. Un antropos în locuința morților Grecescul antropos poate fi tradus în românește parafrazat prin privitor în sus. Pe când mă hrăneam odată cu cuvântul din scriptură, mi s-a revelat de acolo o bogată învățătură. Când citești cu grijă cartea, nu ca pe o povestire, te conduce în lumină, dar și în nedumerire. Păi, să vezi! Citeam în Luca despre un om care, în fine, își ridică și el ochii sus spre cer de unde vine mântuirea tuturora care, cât trăiesc în viață, își fac timp pentru Scriptură, trăindu-i Sfânta Ipovață. A văzut și a auzit el lucruri mari și minunate, însă vestea ce-i fost spusă era o eternă moarte. Cum se poate, Doamne Sfinte, m-am gândit contrariat? Dai moarte privirii care spre tine s-a îndreptat? Și în timp ce așteptam răspunsul, reluându-mi iar citirea, mi-a rămas deodată fixă peste un cuvânt privirea. Începe versetul acesta cu vorba mică pe când se afla bogat în chinuri, i-a venit și lui în gând în sfârșit întâia oară să-și trăiască lui menire de antropos care are cerurile în privire. Imediat îmi sună în minte și versetul care spune că Iisus iartă păcatul când omul se află în lume și că-i de Domnul omului numai odată să trăiască, iar la urmă să vină la judecată. Când am înțeles acestea, mi s-a spulberat mirarea și în loc de neîndumerire m-a cuprins îngrijorarea, căci dacă la tribunale când ajungi ca inculpat nu te mai ascultă nimeni, în taci și ești judecat, la fel și la judecata Dumnezeului cel veșnic nu te mai poți face atunci din lumesc întru cucernic. Gândul acesta ne confruntă cu problema cea mai mare care poate să ocupe viața omului sub soare, căci, așa precum se vede în textul menționat, omul trebuie să privească înspre cel ce l-a creat, însă cei deosebește, E locul în care își alege să privească sus spre ceruri fiecare. Cine nu-și ia timp acum să privească la Hristos, va privi la el din chinuri, însă atunci fără folos. cine își face timp acum să privească spre Isus, își va coborâ într sine raiul cerului de sus. Cel care în sus privește ca bogatul după moarte, și el o să vadă cerul, dar de el va fi departe. Ne oprim puțin aici pentru o scurtă lămurire. Privirea în sus se face din poziția de smerire. Unii se smeresc ei singuri să poată privi în sus, coborându-și în ei cerul chiar de acum prin Isus. Dar toți ceilalți care nu vor ei singuri să se smerească, până la locul din care pot spre cerul să privească, vor fi atunci smeriți de Domnul, ca bogat un groapă în care era mistuit de focul chinului de remușcare. O, ce mulți vor fi aceia care în ceasul constatării, când vor vedea că ei singuri s-au dat pradă în șelării vor căuta cu disperare văduvele și orfanii ca să împartă cu ei hrana și veșmintele și banii alții vor căuta cu groază pe toți cei din adunare pentru a care acum în viață nu-i fac timp de vizitare și îi vor găsi și atunci însă când ei vor vedea văduvele și orfanii nevoi nu vor mai avea și nici pentru care nu au timp de vizitare căți sunt sclavi din noapte în noapte pentru cele pieritoare. Frații nu mai au nevoie să mai fie vizitați, căci vor fi de toată oastea cerului înconjurați. Iar voi, farisei fățarniși, care ziceți că vizitați pe frați când comozi de acasă cât un telefon le dați? Voi care, ca și bogatul, alergând după dolari, n-aveți timp de un bietul laser, căci voi sunteți star și mari? Domnul însuși vă va face vreme să-i vedeți pe frați pe care, ca și bogatul, azi îi desconsiderați. Și din chinuri, ca bogatul, veți privi pe frați de jos, căci vor fi sus în slava fericită cu Hristos. Trebuie să înțelegem bine că omul este creat să privească sus la ceruri, nu pământul blestemat. Dacă nu-ți alegi tu singur, ca laser pe cele rele, Domnul îți va face parte ca bogatului de ele. Căci de nu trăiești tu singur ca antropos pe pământ, vei trăi din chinul care vine de după mormânt. De aceea, placă-ți fatul, dragul meu ascultător, fă-te chiar din clipa asta spre ceruri un privitor. Amin. Fuge de ori și ce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 De tot ce nu-i sănim ce a stupat cerul Și umblând să ai din plin Și umblând să ai din plin Numai adevărul Și umblând să ai din plin Și umblând să ai din plin